Egy hangverseny, egy katasztrófa, és egy vallomás. Egy februári estén en kifulladva rontott le a keleti manzárból. – Marilla, átugorhatok egy percre Diana-hoz? lihegte izgatottam. – Nem látom be, miért is kellene sötétedés után ilyen hosszú sétára indulnod. – Dohogott Marilla. – Együtt jöttetek haza az iskolából. Azután még egy fél órát áldogáltatok a hóban, és csicsat lélegzetvétel nélkül csak úgy pergett a nyelvetek. Bizonyos, nincs semmi olyan sürgős, ami nem várhatna holnapig. – De okvetlenül beszélni akar velem? – rimánkodottan. – Valami nagyon fontosat akar mondani. – Ezt meg onnan veszed. – Onnan, hogy épp most jelezte az ablakából. – Kidolgoztunk egy fényjelrendszert, kemény papírral és gyertyával. A gyertyát az ablakpárkányra állítjuk, és lefelmozgatjuk előtte a papírt. Ahány villanás, annyi jelentés. Az én ötletem volt, Marilla. – Ebben egy percig sem kételkedtem. morogta Marilla. – Legközelebb ezzel az ostobasággal még ránk a házat. – Ó, hogy, nagyon elővigyázatosak vagyunk, és olyan, de olyan izgalmas. Két villanás azt jelenti, hogy ott vagy? Három, hogy igen. Négy, hogy nem. Öt villanás annyit tesz, hogy gyere át, mert valami fontosat akarok mondani. De Janna ötöt jelzett, és én majd meghalok a kíváncsiságtól, hogy miről lehet szó. A kíváncsiság még senkivel sem végzett, és felett sem fog, jegyezte meg gúnyosan Marilla. Menj csak át, de tíz perc múlva itt hol így. ajánlom, hogy ezt észben is tartsd. En így is tett, és a megadott időpontban vissza is jött. Bár földi halandó nem tudhatja, mekkora erőfeszítésbe került tíz percbe belesűríteni Dayanna halasztás nem tűrő mondani valójának alapos kitárgyalását, de legalább nem vesztegette hiába az időt. Ó, Marilla, tudja, hogy milyen hírem van? Dayannanak holnap lesz a születésnapja. Nos, az édesapja most mondta, hogy hívjon meg hozzájuk iskola után úgy, hogy ott is aludjak. És Newbridge-ből átjönnek Diana unokatestvérei egy nagy lovasz a a vitaklub hangversenyére, amit hónap este rendeznek a nagyteremben. Elvisznek engem is meg diana is a hangversenyre, már persze, ha elenged. De ugye elenged, Marilla? Jaj, olyan izgatott vagyok. Akkor már is lehiggadhatsz, mert itthon fogsz maradni. Jobb lesz a saját ágyadban, a hangverseny pedig szamáság, ami egyáltalán nem való ilyen kislányoknak. – De hiszen a Vitaklub tisztes rendezvény – fogta Anne kérlelőre a dolgot. – Azt egy szóval sem állítom, hogy nem az, de te akkor sem fogsz hangversenyekre járkálni, meg fél éjszaka fennmaradni. Szép kis dolog ebben a korban. Nem is értem, Mrs. Barry, hogyan engedheti el De hát ilyen alkalom nem lesz többet – kesergett En a sírással küzdködve. De ennának évente csak egyetlen egyszer van stői napja, ez igazán nem mindennapos esemény, és Prissy Andrew a Nessoyon az Estharang című költeményt fogja szavarni, ezt az igen erkölcsnemesítő művet, ami biztos az épülésemre szolgál. A kórus négy gyönyörű szívszaggató daltad elő, amelyik már kevés hiány olyanok, mint a templomi himnuszok. Jaj, és most jut eszembe, hogy a lelkész is eljön, hát persze, hogy is felejthettem el, és beszédet is mond majd. Az felír egy prédikációval, nem? Kérem, Marilla, hadd mehessek el. Hallottad, mit mondtam? Vedd le a cipőd és le. Elmúlt nyolc óra. De ennek még volt egy utolsó adó a talsójában. Még valamit, Marilla. Mrs. Berry megengedte, hogy a vendégszobában aludjak. Micsoda páratlan megtiszteltetés ez az ön kis ennyének. Hiába, enélkül kell leélned az életed. Most pedig sebe sem menj fel a szobádba, En, és egy szocsályag többet. Alig, hogy En bánatosan patakzó könnyeit törölgetve kívül került az ajtón, az egész szóváltás alatt szemmel láthatólag mélyen alvó mettyú kinyitotta a szemét, és eltökélten így szólt. Nos, hát, Marilla, azt hiszem, el kellene enged en -t. Nekem nem ez a véleményem, vágott vissza Marilla. Ki a gyereket, mettyú? Te vagy én. Nos, hát, hagyta rám Akkor meg ne beszélj bele. – Nos, hát én nem akarok belebeszélni, de a véleményemet csak elmondhatom. A véleményem meg az, hogy el kellene engedned Ent. – Ha En a fejébe venni, hogy a hodra akar menni, de akkor is rögtön támogatnád. – Zsőtölődött barátságosan Marilla. – Diana, az még átengedtem volna éjszakára, ha csak erről volna szó, de ezt a hangversenyt nem helyes lett. Hol biztos, hogy megfázik, a fejét meg teletömik szamássággal, és az izgalomtól egy hétig nem lehet vele majd bírni. Én ismerem ennek a gyereknek a lelki világát. Jobban meg tudom ítélni, mi válik hasznára, mint te, Mettyú. Azt hiszem, mégiscsak el kellene engedned, hajtogatta csökönösen Mettyú. A vitatkozás ugyan nem volt erős oldala, de a véleményem mellett rendíthetetlenül kitartott. Marilla tehetetlenül felsóhajtott, és a némaságba menekült. Másnap reggel En épp a reggeli edényt mosogatta a konyhai benyílóban, amikor Matthew a csűrbe menet megállt, és ismét előhozakodott a kívánságával. – Marilla, el kellene engedned ent. Marilla gyilkos pillantással válaszolt, mint aki csak úrhölgyhöz méltatlan felelettel szolgálhatna, majd engedve az erőszaknak, mérgesen vágta oda. – ha már mindenképpen ragaszkodsz hozzá, hát menjen! En, mint akit nyilból lőttek volna ki, csepegő mosogató a kezében tüstént ott termett. Ó, Marilla, mondja ki még a mennyei szavakat! Még mit nem, egyszer is elég volt. Akármi lesz, ezért egyedül mettyú terheli a felelősség. Én mosom kezeimet. Ha tüdőgyulladást kapsz, mert idegen ágyban alszol, vagy mert ének idején egy fűtött helységből kimész a szabadba, ne engem okolj, csak megy jut. Ensörli, Shirley zsíros mosogatolével csöpöktetett tele a padlót. Az életben nem láttam nálad figyelmetlenebb gyereket. – Tudom, hogy nagy kereszt vagyok, annyi hibát vétek – horgasztotta le a fejét bűntudatosan a kislány. – De gondolja csak el, hányat követhetnék még el, és mégsem teszem. Mielőtt iskolába indulok, még lúggal felsúrolom a padlót. Ó, Marilla, ha tudnám, mennyire vágytam arra a hangversenyre. Még soha nem voltam ilyenen, és ha a többi lány beszélget róla, annyira kirekesztetnek érzem magam. Nem is sejti, milyen érzés ez, de látja, mettyú tudja. Ő megért engem, annál pedig nincs jobb, ha az embert megértik, Marilla. Az izgatott várakozás lázában égő képtelen volt aznap délelőtt energiáiból még a tanulásra is pazarolni. Gilbert könnyedén lett az első helyes írásban, fejszámolásban pedig messze lehagyta End. A hangverseny és a vendégszobai ágyreménye azonban gyógyír volt a megaláztatás ejtette sebekre. egész nap be sem állt a szájuk, mindegyre csak erről beszélgettek, és egy Mr. Philipsnél szigorúbb tanárnál biztos kegyetlen veszőfutás lett volna méltó büntetésük. En úgy vélte, hogy nem is élte volna túl, ha nem mehet el a hangversenyre, miután aznap másról sem esett szó az iskolában. A időben két hetente összejövő Avon Lee Vitaklub már több, kevésbé fontos ingyenmulladságról is gondoskodott, de ez most nagyszabású eseménynek ígérkezett. Tíz cent belépti díj ellenében. A befolyó pénzt pedig a könyvtár bővítésére szánták. Avonliban a fiatalok már hetek óta gyakoroltak, és alig akadt a diákok között olyan, akinek valamelyik idősebb testvére ne szerepelt volna a műsorban. Kerry Sloan kivételével, akinek az édesapja Marilla véleményét osztotta a késő esti hangversenyekre járó kislányokról, minden kilenc év feletti diákra számítani lehetett. Carrie egész délután a könyvet áztatta a könnyeivel, és úgy érezte, nincs miért élnie. Az izgalom, ennél legalábbis, akkor hágott a tetőfokára, amikor véget ért a tanítás. Ettől a perctől fogva meredeken ívelt fölfelé, amíg a hangversenyen el nem érte a teljes önkívületi állapotot. Bevezetőként ott volt egy végtelenül előkelő uzsonna. Ezt Diana emeleti kiszobájában folytatott hosszas és élvezetes cicomászkodás követte. Diana elől cofra fésülte en haját, en pedig olyan szalagcsokrot kötött diana -nak, aminek csak ő ismerte a fortéját. Ezután legalább tudhatni fogást próbáltak ki, hogy hátul hogyan fésüljék a hajukat. Nagy sokára el is készültek, és izgalomtól kigyúlt arccal, csillogó szemmel vonultak le a földszintre. Igaz, ennek egy kicsit fájlalta, hogy egyszerű fekete bárettyével és esetlen szűkújú otthonvart szürke posztó kabátjával szemben Diana hegyke kis szőrmekalapot és elegáns kabátkát visel. De még idejében eszébe jutott, hogy a fantázia áldásának jó hasznát veheti, és így is te. Nem sokkal később megérkeztek Newbridge-ből Diana unoka testvérei és mind és mindahányan csak voltak bezsúfolódtak a nagy, egyfogatos számba, a meleg szalma és a szörmetakarók közé. En örömét lelte az utazásban, a szántalpak alatt elsuhanó csikorgos havasút látványában. A pompás naplementében a hófötte dombok karjában fekvő mélykék kékvízű lángoló rubinvörös borban úszó gyöngyházfoglalatú Zafirra emlékeztette. A mindenhonnan odahallatszott száncsengők, csilingelése távoli nevetésé keveredett, és úgy hangzott, mintha eredeti tündérek vigadnának. – Ó, Diana! – suttogta Anne elragadottan, és megszorította barátnője kezét a takaró alatt. – Hát nem olyan az egész, mint egy csodálatos álom. Mondd, úgy nézek ki, ahogy mindig, mert annyira másnak érzem magam, hogy ennek okvetlenül látszódnia kell a külsőmön is. Diana, akit épp akkor illetett bókkal az unoka testvére, kötelességének érezte, hogy ennek is juttasson belőle. Ezért hát így felelt neki: Dehogy nem, nagyon csínos vagy, és remek a színed. A műsora hallgatóságból, egy valakiből legalábbis, a borzongások egész sorát váltotta ki. És mint ahogy később ez a valaki megsukta Dianának, egyik műsorszám borzongató volt a másiknál. Amikor Prissy Andrew új rózsaszín szatén ingválban, karcsú nyakán gyöncsorral és hajában igazi szegfűvel, amit a rossz nyelvek szerint a tanító úr egyenesen a városból hozatott neki, felhágott csúszós létrefokon a feneketlen sötétben, en beleborzongott a kélyes együttérzésbe, vagy amikor a kórus azt énekelte, hogy a rét felett kéklő messzeségben, en is ábrándos tekintetet vetett a mennyezetre, mintha angyalokkal lenne telefestve. Egyszer meg olyan jó ízűen derült Sam Sloan szemléletes előadásán, amely a Hogyan ültetett tyúkos szakkit címet viselte, hogy kacagása a körülötte ülőkre is átgerjedt. Bár ezt a szemelvét még Avonliban is gyengécskének bélyegezték, és csak enn ragályos jó kedvene tette meg a nézőket. Másszor meg úgy tűzbe hozta Mrs. Phillips, aki megindítóan szavarta Julius Caesar holteste felett Marcus Antonius monológiát, és minden mondat végén ékes szóló pillantást vetett Prissy Endrúra, hogy úgy érezte, képes lenne fellázadni és követni azt a római polgárt, aki hajlandó az utat mutatni. Egyetlen műsorszám hagyta csak hidegen, amikor Gilbert blád lépett fel a színpadra egy költeménnyel elvette Roda Murray könyvét, és elmélyűten olvasta, amíg a fiú be nem fejezte. Majd mielőtt a Diana vöröse tapsolta a tenyerét, mozdulatlanul és mereven ült a helyén. Tizenegyre értek csak haza. Lelkük csordultik telt élménnyel, és még mennyi örömüket lelik majd az emlékek felidézésében. Úgy tűnt, már mindenki lefeküdt, a ház sötét és csendes volt. A két kislány lábújhegyen beosont a szalomba, ahonnan a vendégszoba is nyílt. A szalont halványan bevilágította a kájharostéjön pislákoló parás s kellemes meleg is volt. – Vetkőzzünk le itt! – javasolta Diana. – Olyan barátságos meleg van. – Milyen mennyei este? – sóhajtotta Enn mámarosabb. – Csodálatos érzés lehet felmenni a színpadra és szavalni. Mit gondolsz, lehet, hogy egyszer majd minket is felkérnek rá? – Hát persze, egy szép napon biztosan. A nagyobb diákokat rendszeresen meghívják. Gilbert Blight is gyakran fellép, pedig ő csak két évvel idősebb nálunk. Ó, oh, en, de igazán hogy tehettél ilyet? Oda sem figyeltél rá, amikor ahhoz a szórhoz ért, hogy... És ott egy másik nem testvére lenézett rád. Diana! Kestern ismétoság teljesen kihúzta magát. Még mint kebelbarátnőmnek sem engedhetem meg, hogy előttem ezt a szemét emlegest. Kész vagy? Fussunk versenyt! Lássuk ki ér hamarabb az ágyba! Diana boldogan beleegyezett. A két kis fehér háló inges alak átvágtatott a hosszú szobán, berobbant a vendégszoba ajtaját, és ugyanabban a szempillantásban termett az ágyon. Ha valami, vagy valaki, megmozdult alattuk, levegő után kapkodott, és folytottan felkiáltott. kiáltott. – Szent Isten! – Ennés Diana később sem tudta elmondani, hogyan kecmergett le az ágyról, és hogy jutott ki a szobából. Csak azt tudták, hogy a villámgyors menekülés után remegve és lábujhegyen óvakodtak felfelé. En a rémülettől és a hidegtől vacogó fogakkal sukta oda Diannának. Ki volt ez? Vagy mi volt ez? Jözefin néni, kuncogott Dianna. Ugyanaján, hiszes csak a néni volt, hogy miképp került oda, arról fogalmam sincs. De azt tudom, hogy nagyon dühös lesz miatt. <gül> Szörnyű persze, igazán rémes, de hát olyan mulatságos is, nem, en. Ki az a Zsözefi néni? A panéni kéje, aki sárlottonban lakik. Rettentő öreg, elmúlt 70 éves, és azt hiszem, soha nem volt gyerek. Minden esetre szó volt róla, hogy meglátogat minket, de nem ilyen hamar. Mindig olyan, mint aki karót nyelt, illen tudom, és ezért nyilván megkapom a magamét. Petejében még miniméjjel kell aludnunk, pedig el sem képzeled, mennyit rúgdosódik éjszaka. Másnap, kora reggel Zsözefi néni nem jelent meg a reggelinél. Mrs. Berry azonban kedves mosolyjal fogadta a két kislányt. Jól mulattatok tegnap este? Igyekeztem ébren maradni, míg haza nem értek, mert el akartam mondani, hogy Josephine néni megérkezett, és csak az emeleten kell aludjatok, de olyan fáradt voltam, hogy elnyomott a buzgóság. Diana, remélem nem zavartátok fel a nénit? Diana diszkréten hallgatott, csak ennél váltott egy titkos mosolyt az asztal felett. Tekintetükben bűntudatos vidámság bujkált. En a reggeli után azonnal haza és így késő délutánig, amíg Marilla valami megbízással át nem küldte Mrs. Lindhez, boldog tudatlanságban leledzett a berélyék házatáján dúló vihart illetően. – Úgy, szóval diana halára hallára szegény öreg Miss Barry-t? szegezte ennek Missis Linda kérdést, de a tekintetében mosoly csillant. – Miss Berry kármodiba menett, pár percen nézett be hozzám. Nagyon aggasztja az eset. Amikor az öreg Miss Barry felkelt ma reggel, szörnyen fel volt dúlva. Az ő hangja igazán nem A affelől megnyugtathatlak. Nem hajlandó dájánával beszélni. – Pedig nem az ő hibája volt, – vallotta betöredelmesen enn. – Hanem az enyém. Én javasoltam, hogy fussunk versenyt az ágyik, hogy lássuk ki ér oda elsőnek. – Megmertem volna esküdni rá, – kiáltotta Missis Lindia diadalmasan. – Tudtam én, hogy ilyesmi csak neked juthat eszedbe. Hát, amondó vagyok, szép kis okoztál vele. Az öreg hölgy egy hónapra jött, de most fogadkozik, hogy egy napig sem maradt, hanem már holnap hazamegy, akár vasárnap van, akár nem. Ma már visszament volna a városba, ha elvitték volna. Korábban azt is megígérte, hogy egy negyed évre előre kifizeti Diana zeneóráit, de most hallani sem akar arról, hogy egy ilyen zabolátlan fiús lánynak ezt megtegye. Hoho, -ho, gondolom alaposan megtáncoltattam a reggel berüjéket. Rémesen el lehetnek keseredve. Az öreg Miss Barry nagyon gazdag, és igyekeznek a kedvébe járni. No ezt persze nem Mrs. barry tudom, de én jól ismerem az emberi természetet. Jaj, de szerencsétlen vagyok, bánkódott en. Folyton belekerülök a pálcba, és a legjobb barátaimat, akikért az életemet adnám magammal rántom. Meg tudnám magyarázni, hogy miért van ez így, Missis Lind. Én amondó vagyok, hogy a túlzott meggondolatlanságod és szelebódiságod az oka. Soha nem gondolkodsz előre. Ha van valami ötleted, kimondod vagy megteszed, mielőtt még meghánynád vetnéd magadba. De hiszen éppen ez a jó benne, tiltakozott N. Valami izgalmas átvillan az ember agyán, amit aztán képtelen magába tartani. A fontolgatás csak elrontja az örömöm, Soha nem érzett hasonlót, Mrs. Lind. De Mrs. távol távolált az ilyesmi. Így bölcs megfontoltsággal ingatta a fejét. Én a mondó vagyok, En, hogy nem ártana szert egy kis előrelátásra. A közmondást mi szerint ne ugorja vaksötétbe, mintha csak neked találták volna ki. Különösen, ami a vendégszobák ágyait illeti. Mrs. Lind kellemesen elgöcögött saját ártatlan tréfája felett, de En mély labúját nem tudta eloszlatni. A kislány nemhogy mulatságosnak nem találta a helyzetet, de kimondottan nyomasztónak érezte. Mrs. Lintől a jegesmezőkön át egyenesen a gyümölcsös lejtőnek vette az útját. De ennyi nyitotta ki a konyhajtót. – Ugye nagyon dühös volt Josephine nénikét? – suttogta enn. – Hát persze – felelte en. és a kuncogását visszafolytva ilyetten a nappali csukott ajtajára pillantott. – Pattogott a méregtől, és mindennek lehordott. Azt mondta, hogy igazán gyalázatosan viselkedtem, és a szüleim szégyelhetnék, hogy ilyennek neveltek. Meg, hogy egy percig sem marad ilyen házban, bár ez engem egyáltalán nem érdekel, csak a papát meg a mamát. – Miért nem hivatkoztál arra, hogy az én ötletem volt? – kérdezte en. Úgy, szóval feltudsz rólam ilyesmit tételezni? – mondta Diana sértetten. – Én nem szoktam árulkodni Anne Shirley. meg egyébként is legalább annyira hibás vagyok, mint te. Majd elmondom neki én, döntött Enn. Diana szeme elkerekedett. Ó, Ennsörli, hogy képzeled, hiszen eleve nem falna fel. Ne ijeszt rám jobban, mint amennyire már meg vagyok rémülve, kérlelte N. Egy falka oroszlánnal is szívesebben néznék farkas szemet, de meg kell lennie, Diana. Én vagyok a vétkes, és ez be kell valljam. Szerencsére van már gyakorlatom a bocsánatkérésben. Hát, ha gondolod, a nappaliban van igazította útba Diana. Bemehetsz, de én biztosan nem mernék, és kétlem, hogy bármi haszna volna. E bátorító szavak kíséretében En halál megvető bátorsággal az ajtóhoz lépett, és halkan megkocogtatta, majd az éles tesség felszólításra belépett. Miss Josephine Barry, ez a merev, szigorú és kimért hölgy, vadul csattogtatta a kötőtű a kandalló tüze mellett. Bőszharagja semmit sem enyhült, szeme dühösen villogott aranykeretes szemüvege mögött. Az ajtó felé fordult, de Diana helyett egy sápadtarcú, hatalmas szemű kislány pillantott meg, aki a kétségbe esettek bátorságával és reszketőt érdekkel állt meg előtte. – Hát, te ki vagy? – förmett Rámiz minden ceremónia nélkül. – En, a zöld manzárdos házból. Válaszolta remegő hangon a kis látogató, és jellegzetes mozdulattal összekulcsolta a kezét. – És ha megengedi, szeretnék bocsánatot kérni. – Miért? – Azért, mert én vagyok hibás, hogy tegnap éjjel önre ugrottunk az ágyban. Az én ötletem volt. de ebben bizonyos vagyok, soha nem jutott volna az eszébe ilyesmi. Diana igen finom úri lány Miss Barry. Ezért hát ön is bizonyára belátja, hogy mennyire igazságtalan őt hibáztatni. Uh. – Úgy! Szóval belátom, mi? Szerintem Diana is kivette a részét az ugrálásból. Szép kis viselkedés egy tisztességes házban. De hiszen csak játszottunk, erősködött ködötten. És most, ha bocsánatot kérünk, Miss Berry, illene fájtlat bocsátani a múltra, és legalább Dianának bocsásson meg, és tegye lehetővé, hogy zeneleckéket leckéket vehessen. Diana mindenkinél jobban vágyik rá, és nálam senki sem tudja jobban, milyen az, ha valaki vágyik valamire, és nem kapja meg. Ha már muszáj valakire haragudnia, hát haragudjon rám. Azelőtt hozzászokhattam, hogy mindenki csak engem hibáztat, és így jobban elviselem mindájának. Az öreg hölgy tekintete addigra már ellágyult, a harapóság helyébe vidám érdeklődés költözött, de azért szigorúan felelte. Nekem az a véleményem, hogy a játék nem elfogadható mentség. Amikor én fiatal voltam, a kislányok soha nem tettek meg ilyesmit. Honnan is tudnád, hogy milyen érzés egy hosszú, fárasztó út után a legmélyebb álmodból arra ébredni, hogy két megtermett lány ugrik az ember hasára a sötétben? – Ezt tényleg nem tudom, – ismerte be élénken csillogó szemmelen. – De el tudom képzelni. Biztosan kellemetlen lehetett. Önnek is van képzelő tehetsége, Miss Barry? Ha igen, képzelje magát a helyünkbe. Azt hittük, hogy az ágy üres, és csak nem halára rémültünk öntől. Egyszerűen borzalmas érzés volt, és megígérték nekünk, hogy a vendégszobában alhatunk, mégsem így történt. Ön feltehetőleg gyakran alszik vendégszobákban, de képzelje csak egy kis árvalány helyébe magát, akit még soha nem részesítettek ebben a megtiszteltetésben. Miss Barry eddigre már teljesen meg volt főzve. Sőt, mi több, nevetett is, aminek hallatán a konyhajtó mögött idegesen toporgodájának megkönnyebbülten sóhajtott fel. Hát az én képzeletem sajnos egy kicsit berúsdásodott már, hiszen régóta nem használom. Belátom, hogy ti is jogosan tartottatok számot az együttérzésre. Minden attól függ, kinek a szemszögéből nézzük. Na, ő csak ide is mesélj magadról. Nagyon sajnálom, de most lehetetlen, hárította el en a meghívást. Szívesen maradnék, mert ön igen érdekes hölgynek látszik, sőt, az sem kizárt, hogy rokon lélek, bár az első pillanatra ez nem tűnik fel. De a kötelesség hazaszólít Miss Kaufberghöz. Miss Marilla Kaufberg, az a végtelenül kedves hölgy, aki örökbe fogadott, hogy illendő nevelésbe részesítsen. Bár ő mindentőle telhetőt elkövet ennek érdekében, az előtte álló feladat nagyon hálátlan. Kérem, ne őt hibástassa, miért az ágyra ugrottam. Ó, csak megtudhatnám megbocsáti diana és itt marad-e Avonlében addig, ameddig eredetileg is akart. Talán, ha te időnként hajlandó vagy átjönni, hogy velem beszélges? válaszolta Miss Barry. Aznap este Diana egy ezüst karperecet kapott a nénitől, aki közölte az idősebb családtagokkal, hogy újra kicsomagolta az utitáskáját. Csupán azért döntöttem így, hogy jobban megismerhessem azt az N lányt, vallotta be nélkül. Úlattad, és az én koromban az ilyesmi már ritkaság számba megy. Amikor az eset Márila fülébe jutott, mindössze ennyit jegyzett meg Matthúnak számva a szavait. Én megmondtam. Miss Berry egy hónapnál is tovább maradt. A szokottnál könnyebb volt elviselni, mert En jó kedvre hangolta. Az öreg hölgy és a kislány remekül összebarátkoztak. Amikor Miss Berry az elutazáshoz készülődött, így szólt Enhez: Ne el, te Enlány, hogy ha a városba jössz, okvetlenül látogass meg. A legvendégebb vendégszobámban foglak elszállásolni. Miss mégis mégiscsak rokon lélek, mesélte Enmarillának, pedig szemre nem is látszik rajta. Mettyúnak rögtön látszott, de Miss Berről csak később derül ki. Talán több a rokon lélek a világon, mint ahogy valamikor gondoltam. Milyen csodás, hogy ennyi van belőlük?